Ja, den, den, den. Vill du känna introt? Vad ska jag göra? Du ska säga, uh, du ska välkomna dem till Boutin och Bananens podcast. Och no, din avsnitt that's your thing. Vad ska jag säga det? Det är din. Okej. Okay. Hej och välkomna till Boutin och Bananens podcast avsnitt 6. <skratt> Senast var man fem. det 5. Ska kan man säga som händer i studion att Erik går in på sin andra banan nu. <skratt> Jag kommer direkt från juteriet. Nej. Jo, är det inte. <laughs> det tar att få dig i bananen. Det är alltså andra bananen han äter idag. Eller på, på kort tid av jag så. Okej, okay, jag förstår. Men äh, det kom äh, var väl två veckor sedan som vi spelade in senast, va? Mm. Nu försöker vi få. Lite mer flow på det då. Så vi försöker kanske varannan vecka Eller varje vecka mm. <laughs> Eller så ofta vi kan helt enkelt mm. Så att Det kommer kanske bli mer regelbunden uppdatering Och det här blir nog Jag tänker på det här är ett bra <laughs> Det går inte att konsentera sig när du äter Har du käkat upp den nu? Ja, jag, jag. lägger den Lägger den in Nu kommer jag göra en kök vad det andra bananskalet då? Det får du ta med, här. Ja, kan jag ta med. Ta med den nu. Du vill ta banan. Men jag vill ta bananskalet. Fan, jag får flytta i mån. Oh my... All my... By... E Vad är det? inte det någon reklamarna? Oh, det är en det är en Det Den låt. Ja, men de använder oh. ingen reklam. All my life... Aha, den. In. I den är all my life... den. my life... All my life... Oh. Nej, det gjorde det inte Ja, så det kommer bli en mer eh, regelbunden uppsatering Förhoppningsvis Eftersom nu när vi går på olika skolor Så är det här ett tillfälle, tillfälle För oss att sätta sig ner Och prata med varandra Ja oh. Eller Har du något att tillägga Olika skolor <laughs> Volvo Jag Går alltså på gymnasiet har vi berättat Mm. Jag heter Gabriel Barten. Jag är en homo sapiens Homo sapiens, sapiens Varför är det två? Jag vet inte, först var du homo Nej, var det... <laughs> först var <alla>. <laughs> <laughs> Nej, först var alla Först var alla homo <laughs> Och sen Nej, först var alla homo sapiens Det hade ju inte gått om alla var homo Det hade ju <laughs> reproducering Ah, uh, först var jag homo, uh, sen? Sen, då homo sapiens. Och jag tror att alla var grottmänniskor och sånt där. Jo. Tror jag. Ja, men vad då de homo sapiens som vara ha varit människorna? Var grottmänniskorna homo? Och de var homo vet jag ju inte. Det kanske de var. Ja, skitsamma. Mm. Och sen blev vi homo sapiens, homo sapiens På en här sådär Men det var så att vi var homo sapiens Och sen blev vi så jävla homo sapiens Så då fick jag lägga till ett till Så blev homosapiens homo sapiens sapiens Vet du det är Sanningen då Vi är homo sapiens sapiens sapiens oh, Snart blir vi det oh. För vi är så jävla homo sapiens Så var det märkt Nej men Jag kan säga direkt för att Jag, jag öppnar Nej vi läser inte nu Jag öppnade ett dokument Och Erik vill direkt läsa Men det var en sak Som han inte fick se Vad det var nu när jag har haft samhällskunskap Jag har skrivit ner några Fun facts Ett är sant Två hittade jag på för fem minuter sedan Nu ska du Lista ut Vilket som är sant Får jag läsa nu? Nej, jag, jag, jag skulle inte läsa dem Du får höja inte dem här alltså, Nej, Jag tänkte läsa dem Ja, Du får läsa högt ja. Eller skulle du göra det? Du kan göra det, för ja, ja. det är en det inlevelse ja, Jag gör fantanser Nej alla handlar om Saudarabien. Påstående nummer ett. I Saudarabien krävs det att två kvinnor säger samma sak i rättssystemet för att det ska väga upp för en man. Så om, två, om en kvinna hävdar att det här har hänt och en man hävdar den andra, då vinner han. För det behövs två kvinnor för att väga upp till en man. Ja, jag mm. Eller det finns en av de få internetsidorna som är godkända i Saudarabien är som blocket ungefär sån, fast med människor. Så de säljer alltså människor. Vad ska man välja kategorier och så. Ja. Och den tredje är att halva Saudarabien är byggt på sopor. Och nu ska jag komma på... En är sann. En är sann. Ja, en är sann. Kan jag börja med de falska... Du, ja, du resonerar dig fram varför ja. du tror så där Ja, jag tror ju verkligen inte att det finns ett blocketaktigt för människor. Okej. Okay. Det vore ju, det känns ju mer att det är sant. Det där med kvinnorna, fast ändå så har ju utvecklats lite. så alltså, key... har de det? Ja, så det kan ju ändå inte, ja... Det var lurig, eller? Den var lurig. Kan du göra en rebus? En rebus. <laughs> ska jag göra en rebus på det svar? <laughs> Nej, skick inte Det här är... Den som är sann. Ja, den är sann. Den är sann. Åh, alltså, vad fan. Jobbar Jag blir helt blivit i skolan. Ska man komma uh -huh. hem och tänka ännu mer? Liksom? Nej, men det här är ju... Du får ju tänka, då. Jag ska göra en liten ledtråd. Vart ligger South i... Du får inte läsa det andra, för det tar vi mm. sen. Eh, vart ligger Saudarabien på kartan? I Afrika. Det är väl Ja, ah, men är Jag vet inte. Jo, det, det, det Okej. Okay. En är sant sa du. En är san. Ja. Den som är sann här att... Eh, den Spänning. som är sann är... <laughs> den där... Det är inte vara blocket grejen. För de, här, de är ju för fan inte mer än halva befolkningen har internet. Eller okay, okay. Det, det låter logiskt. Ja. Låter logiskt. Okay. Ja. Är det var den borta. Mm. Blocket grejen är alltså borta. Du är två kvar. Mm. 50% chans. Ja, det där med. Uh... Jag kan säga då att det var, var sant. Den var inte. Var, ja. det var inte, den var den var inte sant? sant. Nej, det var sant det du sa. Den är inte sann, den är falsk. Så jag hade fel? Du hade rätt. <laughs> ja. Och. Uh den här med eh, rätten då. Jag vet inte hur många brott som går där att man har tagit en annan sten och kastat den inom en annan sten. <laughs> vad? Ett brott i avdrag, du har kastat sten på sten. <laughs> ja, kan... Vi jag. hade en sten. Så kanstå du en sten på min sten. <laughs> ja, men så nu är vi i rätten. Du fattar väl menar att det inte finns så jävla många brott så rätten säger, nej men jag kastade inte den stenen sen en kille jo, det, gjorde gjorde det sen. Ja, då säger du menar jag... att det begås inte så mycket euro. Ja. Så okay. då tror jag Den som är sann är att eh, Halva Saudiarabien är byggt på sopor Fel Fel, fel, fel, fel, fel. <laughs> Nej. Jo. I Saudiaraben det krä två minner det mi två mine. <laughs> Två miner Två miner för med... Man behöver alltså två minor i detta Nej men två kvinnor för att väga upp För en vad en man säger Nej. Jo, jo. det är så det är det är så eh, samhällskunskapslärare att halva var byggt på sopor. vad du hur stort avdragningen är, eller? Nej. Mm. <laughs> så halv, halva är sopor. <laughs> Västen är människor. Vesten är människor som ligger på varandra. <laughs> <Stop>. <laughs> De har alltså slavar som agerar mark. Så det kan vara lite knuckligt att gå sådär, men och borra får man borra ner igenom liksom slavarna. Vad Slavar som man kallar marken. <laughs> så det är bara riktigt snygga som får ligga högst upp. Var? De rika. De, de ah. som har stenarna, de får ligga <laughs> ja. högst upp. då så håller de i sten så blir det lite liksom lite fast ja. mark då. Ja. Ja. ja, då vet vi det. Ja. Mm. Vad ska vi ta? The usual. The usual. Veckan. Veckans gång. Värdå, ja. Idag är det, är det torsdag. Ja. Jag slutar 10:01 på torsdagar. För du inte har någon labb Nej, det är på fredagar. Gör det då. H hur då? Glegon Han slutade tidigare ja, för att han, ja. inte, han, ja, jag hade ju labb då sen. Jag... Cyklar man till skolan nu? Ja. Cyklar med han Inte till skolan då för jag har gått i... ja, sam. Cyklar jag? Fortsätt vad är det nu? Bra. Nu. Så då sa han Nej jag slutar 10-20 då det det. Det två eller vad han sa Då sa jag okej, okay, jag ska äta kebab-talik idag <laughs> mm. mm. Nej det gjorde jag inte det var pannkakor då? Pannkakstorsdag Nej ja. Pan Är det varje torsdag? Ja. Nej Nej. Pannkakor varje torsdag ja, Så det Vi har bestämt att eh, Måndag, tisdag Och så köker vi på skolan Sen på onsdag så är vi där på förmiddagen. Och det måndag tills jag käkar dig på... Vad ser du ut? Vad säger du hos mig? Uh. In my crib. <laughs> Och sen på onsdag så är vi där på förmiddagen. Och uh. så ska vi checka det Sen på eftermiddagen så går vi till Vårdå. Uh. Men då har de flesta skapat ett tränat att de går till McBurier. Ja. Uh. Donka. Aha. Uh -huh. Så äter de där. På där. Och sen går de till Volvo. Ja. Uh. Och sen på torsdagen idag så är det pannkakor. <laughs> Och på fredagar så har vi kebabfredag. <laughs> Vilken hälsosam kost ni ah, får. visst det är det här. <laughs> är det något som kör den alltså? <laughs> ja. det här. Det är bara det värsta i ordning. <laughs> Tänk och checka. Först donken, bara det är ju en massa karorier. Ja. Men är det inte ett ärtshopp på då? Jo. Men ingen som rätt ärtshoppa. Jag skojar inget och Fast det finns ju... Det är ju pannkaker, men så finns det ju riktigt mat också. Det tar man ju det alltså. Men det är väl typ sådär... Med... Ljuterigubbarna tar tagit typ fyra tallrikar? Ja, de... Att köpa det. <laughs> Fast de är rätt inte gratis. De betalar ju... Fyra tallrikar. Mater. Ja. Man får här, betala för tallrikar så får man bygga uppåt. <laughs> ja. Det är ju fan det finns jag, jag tror det var en äh, kille med klass som hade slösat äh, typ tusen spänn på mat. Redan? Ja. Jävlar! jag hade käkat sådana här... Äh, jag I betala talrik varje dag. <laughs> så, och sen när vi var på Västerhöjd så jag käkade på Möckebörjar. Är han nej, nej. Det är ju fan svin mycket pengar. Ja. Och det är ju, hur långt har det gått? Det har gått en till fyra veckor. Ja. Han har ju betalat, och, och det, om han ska fortsätta så här så är det ju jag har ju 50 kronor kvar på, den, på barnbidraget sen. Om han har betalat 1000 kronor nu. ja. Så det, det, du, får, du får se den på skarpen. Caboös är en hel, ser du, helt packad in. dig, nu. Får dig. Mm. Nej, Men vi hade jättegod mat då. Mm. Vi hade vad ska vi säga typ cykling och så var det jag tror det var låren. De är ju feta, vet du, ja, alltså, de, låren. Ja. Och då fick vi och, och så var det någon slags typ soltorkad tomat. Du leker med fickkniven nu. Mm, du har ja. ju något som... ja, Jag har en liten, liten där. Med fick kniv. Det känns ju att du är jättesäkert att du leka med fickkniven nu. Nej, men, och då var det och då var det de här kycklingarna och så blev det ju tävling. Hur mår du rätt? Tre, du då? Fyra. Nu jävlar! <laughs> Nej. <laughs> jag gick mig hämtad till och så fortsätter vi så. så. På vägen tillbaka sen så... Så sa ju enkel mycket klass och så gick jag till alla som alla som man kände stod för lång kö bara fem fem det var fem. <laughs> och så försiktigt. Så du kan hämta mer på det där alltså. När vi käkar på i Västerås då måste man liksom lassa på så jävla mycket mat med för man kan inte hämta om för det är ju liksom världens kö. Ja men det är ju så här eh, schemafel så att eh, alla går ju äkan klockan på varje i den måndagar. Måndagar? Kvart i elva tror jag det? Ja. Kvart i elva på måndag och tisdag. Nej, inte på tisdagar bara. Jag tror måndag också. Nej, jo kanske. Det för Nej, det... Jo det är det för måndagar. För måndagar brukar det alltid vara så lite folk vidare. Och då tror jag vi ska eller senare. Mm. Jag tror är, I alla fall tisdagar då går alla ett samtidigt att käka. Ja. 1500 lever och sen en tredjedel av det är 500 ja. som går äter samtidigt. Även fast vi har fy... Fri... Fast det var sådana här fyra stycken gånger till maten då. Ja, och så ska alla liksom tre gå före. Liksom, så blir man kvar ännu längre. Och... Ja, men har du har du inte börjat med den, eller? Eller går före ju. Ja, ja, ja det är... fast Du, du säger ju den här. Jag ska bara. Det... Ja. Ska, så ska vi. Så... Jag känner den som står längst fram. Det, så. Ja. Men det är ju alltid så säger ju alla, alla så passiva ettor mm. de, Nu är det korta tiden få får utnyttja För de står, de står ju snyggt i kö. Där säger du bara att gå igenom. Det är ju mm. alla. Skulle du börja med det? Så är det så jävla mycket att hitta rätt kö? Tänk på det, eller ja, Snabbast i kö, alltså. För jag vet att det var någon sikt för, före vår klass. Tänkte jag tänkte att jag fandde kommer efter dem så för jag så här. Ja. Men så ser jag hur jag får mat innan dem. Då, då får jag rätt kö. Oerhört viktigt väl. Det är, det, det, det är problemet att ta lite på. Nej, ta lite kvar det eller kommer vi nå eller det är bara Ja, jag det. Stor rot, tack. Nej, men vi är 57. Och till pankorna, då får vi gradde. Nej, visst bara. Mm, visst bad, gradde, så. Men fy fan, jag ska gå till Volvo. Alltså, kan inte jag komma in och äta, eller? Nej, du måste ha, du måste ha två kort för att säkra det. Ja, nu har du? Två. Oh. Ja, då. <laughs> jag är problem. Men det är bara att du klickar klickar ditt kort och springer snabbt bakom. Hinner vi båda in? Det är en sån här grin du vet. Nej, eller så? Ja, sån här... Uh... Liksom en. Så det går inte att gå Med en, en var för varje kortläsning Nej. Men om du Tar ditt kort genom den här grinden Så tar jag det igen och plippar dem ja, men liksom, Om jag har gått in, då är jag registrerat Jag är där inne, så då funkar det bara Men du kanske registrerar så, så råkar du trycka iväg den Ja, fast det är Va? Ja, om du ställer dig så registrerar du den Men så ser du helt plötsligt att någon kommer bakom dig Ska du luta dig, då lutar du emot grinden du åker grinda runt och du har registrerat ett kort. Hur ska du då komma in? Jag vet inte om det är så som jag sa. så du upp elevrådet så är äh. är så. och så. det Du, jag är elevrådsortförande i min klass. Du är inte elevrådsortförande. I min klass. Ja, då är du elevrådsrepresentant. Representant. Representant. Jag vet inte om du utvågen på den här. Representant. Är Jag ja, fan inte det ordet. Jag är alltså. framrustad. Nej. Jo. Jag... Ja det var så att eh, vi hade det på klasstiden så frågade några som liksom, är det någon som kan tänka sig vad är det här? Så Erik skulle jag någon, Jag tycker Erik! Mm. Vad? Va? <laughs> jo? Nej, det var så här att var fyra i det man kunde vara. Det var eleverlets eh, Tack, Representant. Så var det i attitydsgruppen. Vad? Är det så järnvårdsvägarna? Ja, på ett ungefär. Mm. Och så var det skyddsombudet. Och så var det skolinspe äh, skolinspektören. Nej, <laughs> något med skolan. Jaha, no, jag förstå. Alltså. Ja, men liksom, det andra var i elevrådet, elevrådet. De sitter där på möten och tar fram det. De vill förbättra och handla om aktivitetsdagar och sånt där. Mm. Eh, som liksom går de in typ en gång i veckan tror jag det När de är med på skolan går de omkring och kollar och så att eh, liksom ingen är utanför. Var ja, kollar de det? Han ser inte ja, utan... där har de... vi nisser där borta. Han ser lite ensam ut. Där. Han ser jävligt utanför. Då tar vi in den här. Nu sätter den här bland mobbarna. Så kan man ha det ihop. Och är... Tror de på det själva? Alltså. Jag, vet, jag vet inte hur det är. Och så är det skyddsombudet. Jag hittade en de, farlig skruv på sektion D. Nu <laughs> sticker det ut mycket farligt. Det är så alltså, att om de hittar något farligt så ska man rapportera det. Typ en farlig skruv Nej, men, sektion D. Nu finns inte sektioner i ororna. Port F. Alla vill ju ha sån här um, elevrådsgrej. Uh, Ja, det, det, det släpper man göra minst. Ja, Eller då, då ja. får göra minst. För ja, det är rätt chill så. Och då var det jag, det är liksom en från varje klass. Två klasser. Så det var ja. två stycken som de skulle bli utsedda. Och då var det tre stycken från varje klass som ville bli. Ja. Och då skulle vi, för de liksom, man kunde rycka på handen och be om man ville vara. det Gjorde du det då? Ja, jag gjorde inte det från början, men då var någon en annan som kötade på mig. Och då sa jag liksom, ja ah, visst. Då. Så. så var det jag en, och en kille i min klass och så var det en tjej och så de var först och den killen nej inte ja, han hade typ ett gäng på sju personer och typ fem personer och röstar pansar. vad fan ja, tjejerna hade typ de flesta tjejerna Hå. och sen var det Erik B typ nästan halvten av klassen var. <snar> vad fan älskar Erik Erik luktar <snar> <Eller, blir jag. snar> eh, gott <snar> Ja, Erik Eriko bytte på choklad <laughs> Så va nej ja. ja så då Blev jag det Och i den andra klassen så var det en annan tjej som blev. Du var så populärast i skolan <laughs> Nej Det tror jag ja, Nu är ju liksom alla börjat kalla mig för perger också så Det är inte för riktigt. Varför då? Det var väl inte så Ja det var inte för en liksom säga det. Ja, det blir liksom efter. Ah, birger. gillar gillar det. Ah. <laughs> så att aldrig ut när man säger det. Ja, ja, jag, all... jag har faktiskt lyckats aldrig att gå igenom det här och inte blivit kallad Börje Vad det börja så? Mm. Ja men birger, birger, birger. blir bättre än börje. Ja. Men nu har de här bara tjödare också. Ah. Det var för att en kille kommer ihåg hit och hette? Så han kommer ihåg mitt efter när han börja på <laughs> så sa han det. Men så alltså börjar alla andra också säga det. Är det någon som säger med Gabe då? Gabe? Mm. Nej. Det är ju alla älskar alltså okay. och hennes kompisar. Alla de säger ju Gabe. Mm. Ingen aning varför. Hälsar mm. alltså killar då? Han har ju börjat i eh, HP. Herregud. Oh, herregud. Herregud jag bara. Och så sa jag till pappa och Vad ah, kul att få träffa honom då. Vad roligt för du ser upp i kanskapen av dem liksom mm. <laughs> Och då har de alltså ett eh, Vad ska man säga Något slags leklag där Som mm. man har i, junior, i, i juniorerna Så då har de, de här, Alla de här kanske sju killar De har bara gått och börjat I deras juniorer Det är ju jättesynd om <laughs> dem ändå mm. Alltså liksom håper För att alla de kommer och bara mm. nej, Fattar ingenting Ingen spänn handboll nu. Fyra år, och så bara, nu kör vi mm. De måste ju bara, vi försökte <laughs> Det är så roligt För då förstör de ju bara ja. Men då säger de att de ska få ett seriöst Lag och sånt där, och jag bara och, och så träffar jag han utifrån När jag ska gå in och, och han bara Ska du också spela handball, eller? Jag bara, ja Det gäller med dig, du är lämnat Lekt lite här inne eller mm -hmm. Han bara, vi andra som har framtid Vi ska börja jobba hårt nu Hej då mm -hmm. <laughs> Oh, Snästa tillbaka lite Jag förstår inte det där Det är som husaren ja. Har du sett när någon de tränar ja. det, är ju fan, så det... det går ju två kilometer i timmen Det här är ju inte mycket Det här är ju inte mycket alltså, det, Man kan ju spela fotbollkorpen Det är ju ingenting ja. Man kan börja springa runt och natcha lite ja. Typ badminton Kan man stå och slå lite Men mm. han var ju för fysisk sport Jag tror att efter en vecka Hade två stycken de skadat sig Så då fick de ställa om hela träningssättet För de det går inte att ha som liksom sån träningssport När man blir äldre Nej. Det är helt uteslutet Du får ju fan knäscener Avslagna och allt som går Knäscenerna blir alltså Avslagna ja. när man spelar Nu är det om kvar vi vann Vi sa ju senast avsnittet Jag Ja så var. Jag så var. Det har vi nu varit Ja det var ju ett tag ja, sedan var för en Det var igen. helgen Nej, det var inte heller för Slart. Du sa att det var två veckor sedan som vi gjorde det senaste avsnittet. Ja, det var innan. Det kanske var Nej, Nej, det var två veckor. Ja, det var ju fan mat i Ja, det är sant. Det är sant. Det var. Ja, det var ju trevligt. Ja, men se. Erik, Storkoppar, gick in. Första affären. Första på byxorna. De satt rätt bra faktiskt. Jag tar nu dem. Ja. Det var allt han köpte. Och de har funkat bra sen dess. Har du använt dem? Ja, flera gånger. Några kommentarer? Ja, är ja, jag, jag tänkte på, tänk när jag kommer klippa mig sen. Ja, jag tänkte det också de dagen. Fan, det kommer ju se jävla dum i huvudet när man klipper sig. För nu är ändå, du och ju som är ändå rätt jävligt långt Jag har tår, väldigt långt år nu. Mm. Jag tror aldrig jag haft så här långt som jag har nu. Nej. Men hur ska vi kunna beskriva? Luggen är väl, ska vi säga, ner till... Eh... Nässpårarna. Ja, överläppen Nästa. nästan. Mellan nässpårarna. Och... Ja, så ni får en känsla om hur långt hår jag har. Du har väl mellan ögonen eller? Nej, någonstans mitten på näsan där. Mm. Men du har ju inte jättelångt hår. Jag har ju aldrig mm. haft så långt hår som jag har nu. Nej, Men det började ju tidigare med. har ju börjat ja. Men det börjar ju bli för vildvuxet nu. Här i bak, det är en urskog i nacken liksom. Jag tycker ändå, lite, kanske lite längre än vad jag har nu är det okej. Okay. Ja, det tycker jag. Mm. Det var li lite längre Men om jag nu ska klippa mig, då kommer jag ju dra det så att det blir 5 cm, 7 cm och sådär. Mm. Det brukar det ju vara. Och då kommer det vara, vara så sjuk skillnad när de ser mig mm. i, liksom ja. i skolan, från det här till det. Jag tycker det känns så jävla tuntigt också. Jag ska klippa håret. Och så kommer <skratt> att det till lite lite mer jävla ny frisyr. piffa lite frisyr så kommer han. Har du klippt dig? Ja. ja, men, ja lite, det känns så jävla... Det det, lite ja. attention-hår ja. liksom. Att man går och klipper sig för man vill ha det här. Har du klippt ja. dig? Såklart ja. liksom. Så det blir så jävla störande. Liksom, äh, ja. Nej, jag har också känt. Jag har faktiskt tänkt på det. Ja. Att det här var... Och sen så drar man sig lite för att klippa sig. Ja, för det var liksom en, en kille i min klass. Som hade klippt sig. Liksom, Och Det såg mig verkligen. Ja. Och så Han var ju liksom brutal om det. Jag har klippt mig. Ja. Okej. Okay. Alltså, det är ändå vill. Fast du brukar jag känna fast den här gången är det lite annorlunda. För nu kommer jag få sån brutal ändring. Ja, för att alla när man första gången såg det. Ja. Då hade då, det, de aldrig ja. sett mig. Ja. i den. Därför säger jag. Brukar ha yeah. Som jag har haft de tre senaste åren Det är bara mm. nu jag har kört på sånt här Så de andra, de är ju vana vid att se yeah. mig Ja, för du brukar ju den här luggen upp i, i taket och Luggen upp i taket Och, och kortare på sidan Nej, det är inte riktigt varit kortare på sidan Jag hade ju det lite så när det var hippt, typ. Mm. Men jag kör ju på liksom Jag har något kort, du har ju där jag tänker ju Det här. det. är ju det är ganska nyklipp Det är ju mm. luggen lite upp så Men ändå i Jag tycker så att det ser ut och vad äldre nu än började lärara? det ja, där var det var jag i nian, alla. Det här är det senaste klasskortet, ja. Ja, det är ett år sedan. Mm, här. Det här är väl det blir ganska det. exakt ett år sedan. Det blir ett år sedan. Och ändå och Hur ja. <laughs> mycket kan man ändra sig på ett år? Ja, det är inte jättemycket. Om man inte äter i en då? Men då kan man ändra ner det. Så att du glänser lite i näsborren. <laughs> <laughs> ser du det där? har reflekterat sig. Snyggt. Det glansar i näsborren. Ja, det gör det. Ja, det ja, ja. Nej, men jag ser äldre ut i det här tycker du. Ja. För mamma och pappa claimer absolut att jag ser äldre ut i kort hår. Men jag har också Nej. vem att jag så äldre ut i längre hår. Ja, det tycker jag. Det känns mer vuxet på något sätt i alla fall. Jag om det är det. <laughs> det känns mer vuxet med längre hår. Fast ändå inte, för det är inte så många här, Jag vet inte, jag är i kluven i den här frågan Men jag har sagt till mamma att Om jag inte bestämmer mig innan så lovar jag att klippa mig Så fort jag kan sätta upp allt i en tofs när jag, när jag får ihop ja. det till en tofs Så Och hon säger, nu har du en tofskabel Då klipper jag mig <laughs> Klipper du dig kort då? Då klipper jag mig kort Så du ska vänta, det är ändå gärna jävla bit Det är inte jättebra, man <snar> tror det är långt Men det är inte så långt Jag kan ju få en tofs Liksom Exakt, nästan vad ska jag? Eh, geytoffs. gay toffs som sitter typ i virven Ja. Och sen och då för då får ju inte med nacken, men då får jag med nästan allt annat runt luggen mm. och sidorna så här. Mm. Ser du? Då är det bara det här kvar. Eller ska jag få en toffs i bak och inte mm. få med luggen. Mm. Så det är inte jättenog kvar. Fast kan du det lite toffs då. Vad tror ja, du? Så här. Tror du inte på mig Toffs? Ja, sluta, men Tror du var... inte för det, eller? Fy fan. Va? Johansson, han kan väl ha hela, eller? men han han ser ju bra ut i Toffs. Ja. Han har Toffs aura. Han sprider en Toffs aura runt sig på något sätt. Du, du är ju helt hopplös i Toffs, tror jag. Ja. Jag var varit för i det. Eller? Ja, ja. Du har för mycket hår eller är det för mycket ansikte som syns där? Ja. Ah, du kunde inte gå jag. Ja, mm. det är också samma. Har du Har du det här? Ja. Har du tagit min kol? Nej, samma som jag hade i. Jaha, jag tror du menar att du som jag har. Jag har du vattentätt? Ja. Jag vet att Google har ju slä, släppt en sån här. Vad du inte ska ha för några lösenord. Du skulle ju inte ha. Eh, eh, siffrorna, helst inte ha siffrorna i några siffror i ordning familjemedlemmar, husdjur eller ställen du har bott på mm. ja, ja <laughs> eh, var var vi? för att ta upp samtalet igen ska jag skriva upp jag skrivit upp en grej som hände i eh, skolan så jag måste ta du oh, återan <laughs> vad du i munnen nej, jag höll på så här. Också. <laughs> äta gummibandet. En sak som hände i skolan var vi pratade om, om vad heter det nu om grammatik i svenska. Mm. Och sen så var det adjektiv, även ord på ting, så som boll och ring. Till exempel. Till exempel boll och ring. Och då är det de olika formerna av adjektiv då. Och det kommer jag ju inte ihåg nu. Men vi antar att det, det är skillnad på sån, saker som finns. Eller saker man kan ta på, och saker man inte kan. Akasus, grundvård. Eh, nej, vad ska jag säga? Skitsamma. Konkret och abstrakt. Konkreta, mm. uh, konkreta, konkreta substantiv och abstrakta. Och då så skulle de säga. Är inte kan det ni det man kan ta på inte ta på? Exakt, det man kan ta på och inte ta på. Exakt, mm. Och då sa kan ni ge några exempel på saker man kan ta på? Och vad var ju såhär, en morgonrak, mm. en penna, saker man inte kan ta på. En känsla, en och sånt där. Och så, döda ting sa jag då. <laughs> Tänkte väldigt högt. Och så säger döda, hur tänker du då? Hur tänker du då av det? Och jag bara, om ehm, ja, det har funnits och sen har det dött. Då kan man inte ta på det. Så, ja, så så sitter vi bredvid och Jag i min klass och man typ en macka. Och så käkar man upp det. <skratt> <skratt> och alla hela klassen kollade på oss Och vi bara. Det är ju en <skratt> Och bara, jag tror inte riktigt att det är så. var vi bara. Men det kunde vara så. <skratt> det kunde vara ja. Den är man och vart, det är en riktig... Måste man vara alla tror att i gick ner i 10. Eller alltså minst till typ 60 tror jag. De flesta tänkte att det här, Gabriel var så här smart. Nej, han var inte så smart inte bara. <skratt> Sitter och <tänkade>, <skratt> tänker, döda ting. Vet du, jag tror öppna fönstret. Det är inte varmt. Va? Det är inte varmt. Jag tycker det är varmt. Nej, men det är inte varmt. Det blir mer muller nu. Tror du det beror på om du har småbarn som grannar. Ja, men jag tror de åkte iväg nu. Ja. Tänk sig att det var med en brandbil. Och sig menar, varför skulle du komma en brandbil och ställa sig utanför nu ja, men Varför skulle ett uh, abstrakt subst Substantiv vara en död? Till? Ska vi fråga lite Erik? Jag har inte gjort det Hur har din vecka varit? Ma week Från måndag då, alla. Uh, jag skulle ju se det positivt som du tog från början. Ja. <laughs> Okej okay. då, då då börjar Måndag. Du börjar vara som en tistan. Nej. Nej, måndag morgon. Måndag morgon. Nej, det Jag har inte hört den låten. Okay. Jag vet inte vad du pratar om. <laughs> ja, måndag morgon. Måndag, måndag morgon. Nej. Äh. Jag diesel Låter. Det låter som en traktor. Nej, ja, men det låter. <laughs> låter. Från fönstret in i mikrofonen. Alltså. Nej då. Måndag morgon då. All har du tänkt på det alltid när jag ska berätta om i veckan? Då börjar du prata om annars Ja. Ah, måndag morgon. Vad kommer jag nu då? <laughs> måndag morgon. Vi upp klockan. Det behöver inte tala men... Nej, det är inte så intressant. <laughs> Det är ju en sämsta nonsyn egentligen. Vad beror men... jag med dig på det här? Försök fyra gånger att säga måndag morgon. Och sen efter det. Men... Femte gången gilt. Femte gången gilt. Kom igen. Gick jag upp klockan. Men... <laughs> jag kände på morgonen att... Eller, är det så, jag... så att det här är varför jag har med dig, för det blir så roligt. Mm. Jag känner mig lite sunkig på morgonen när alltså jag tog en dusch. Jaha, var du tid med på, det? Jag kände det på sådana kvällen, så jag planerade det. Ja, du planerar in och, jag tänkte det. Jag gick upp en timme tidigare. Och... Tänkte, annars vilken jävla tid ja, och morgon. Snabbdusha, alltså. ja. Jag duschade. Sen eh, rutinerna, sen åkte jag till eh, den stora skolan Västerhöjd. Fan, jag gillar inte den alltså. Varför tror du? Jo, skolan är helt okej, men det är så mycket folk, du vet. Det är ju askul. Mm. Har du sett Prinsessan och... Värtom. Va? Ska, jag, ska vi göra det? Princessan och ingen e -mot. E mot. ja. Ja, gå in -klass. det går ju med sistersklass. Men då, sen blir det den. Båda två. Ja, med prinsessan tror jag. Inte mycket. För äh, vi satt oss här och så hade ingenting att göra. Och så vi började nu kan bli lite stelt vid den här cafeterien. Så satt vi så här och så hade satt oss på sin mobil, han så gammal så. Snurrar mobilen nu kör vi. Tre, två, så snurrar vi bara. Den som den hamnar på måste gå och slå prinsessan på rumpan. Så, nu kör vi. <skratt> alla bara, vad måste vi säga? Ja, nu kör vi. Så. Och så snurrar vi igång då. Så hamnar vi med killen. Jag bara, bara jag bara, nej jag tänker inte. Alltså, jag vill inte göra det här. Men som du var så fick vi igång en liten konversation efter det. Men, det är en rätt bra konversationsstart. Det var som en tips. Slå prinsessan på röven. Ja. Så lyssnar prinsessan på den här då. Nej, det tror jag inte hon gjorde jag vill höra det. Vadå? ska de komma? Nej, inte på <laughs> mig. Ja, hon... nej, men jag hade lektioner. Det hade ingenting roligt. Nej. Nej, man kan inte säga vad som hände i skolan liksom. Jag träffade några Matiasos och uh, ja. Vad sa kom, du? Mattes ja, Några Mattes Ja, ah, några mates. Ja. Du menar någon som heter Mattias? Jag bara, du känner väl inte så många Mattias. Vem är det Mattias du pratar om? Nej, men jag... Då må... syndes vi inte vid på den? Han... Gjort... Nej. Tror gjorde vi inte. Nej. Det... Det... Kom, ja, det... kom inte. Jag kommer inte ihåg. Nej, det gjorde vi inte. När var det vi morsade på varandra i trappan? Det var ju på måndagen. Har du någonting uppe i samhällskordåren? Alltså, vart... jag, fa... jag, jag, jag fattar inte den här korridoren <laughs> Längst upp. Ja, men vad står alla de här B, E, T, I och E, T, B och... Det vet, det vet jag inte vad det står för. Mm. Men S och det står ju för varje korridor varje ja, samma, program. det ja, där uppe, ja. Ah. Samhällskorridorna har jag ju... Samhällskorridorna är ju till vänster när går kommer för trappan. Ja, där jag inte, jag ah, det är inte. Jag höger. Ja, det är där, ekonomi tror jag. Ja, Längst bort där, där har jag spanska. Har du skåp där? Nej. Okay. Jo. Har du skåp där? Efter biblioteket. Ja, ah, det är ju där. Ja. Där har skåp. Shit, vilket har du 820. Det ska gå ner. ja yeah. <laughs> Så här, <go laughs> Ja, det tycker jag det ska jag göra. Ja, så, då har jag vekon i det Men det är ju ändå, eh, det är en direkt runt av två skåp. Men sen så, jag fick du under eller överskåp? Under. Jag frågar tio gånger. Fick du under? Ja, jag få Det suger ju ja, Den här jävla kedjan, jag hatar den. Vad är kedja? Har inte du sådana skåp? Nej. Det är liksom två skåp Men har, har du sån här Som går överlappar varandra Nej jag vet inte. Inte jag, jag har, det har jag inte För det finns ju såna Jag bara gör liksom ett vanligt skåp Så ja. så är det typ längst upp till vänster Ett jättelitet fack som man får prata Som ett typ, jättelitet block så här. Ja. Ja, Och sen när den öppnar Då kan man bara öppna det till 90 grader så För så här sitter en kedja som tar emot ja, vet, Men den, ja. den tog jag bort Ja den är jag kvar nej jag tog, Den var bort där jag fick den så det var ju... skulle man ju anmäla fel och sånt där. Ja. Har du gjort det då? Den är där. Fast alltså, <laughs> det ska man vara här. Nej, men... Det var ju bra att tänka använda det först. Men det verkar vara skönare att ha den på. Ja, nej, nej det då, inte. Eller fast... inte ha den på. För mm. det går ju upp hela vägen, liksom. Ja. Men det är lilla... Så ett litet, litet ja. jävla hål. Det är ju onödigt. Och så ska man ju få plats med alla böcker där i. Ja. Fast jag gör faktiskt det som du är. Vi har inte så mycket böcker. Så lägger jag datorn där nere. Ja. Alltså, det känns ju ändå rätt onödigt. För jag är liksom tre böcker, fyra böcker som jag använder där. Ja. Och jag typ lägger två böcker där. Men varför du lägger väl alla de där sen går du dit och hämtar i lektionen? Nej, Du har väl fått drav till din dator. Nej. Har du inte sådär? Nej, jag det så. Nej, istu, du har inte sagt Att tia fuckade upp, det vet. Så när vi skulle gå och hämta våra datorer då fick vi datorn och en tillfällig väska. Ja, den där... Äh, Axelväskan, ja. Som jag har sett. Ja. Att alla går omkring på. Ja, den... den och, men, och sen då? om ett tag... Då ska vi lämna tillbaka den, få ryggsäck, få mus, headset och den här sliv, för det är inte kommit den. De är ju sämst. Ja, Men i alla fall, då kommer du få en sån här litet fack som du kan lägga ner, eller? Som Så du hade, ja. Ja, så alltså, är en, en, en sliv eller den ja. Ja. svarta grejen. Ja, ja så kommer vi få ja. ja, för det har ju inte vi till våra dator. man vågar inte gå in och bära på liksom, bara datorn. Som är värd eh, över 80 000 program. man väl tappar så försvinner allt. Och då, ja. Det är ingen försäkring på dem där? Eller? Nej, det är liksom om vi tappar den så... Eh, då. Det är alltså? Ja. Så då, liksom går jag, då måste man gå omkring på den här jävla vaskan. Och den är så extremt ful. Den är Volvo-vaskan? Ja. Man måste liksom gå omkring på den också. Och så har man ju alla böcker i så det blir svintungt. Men fy fan vad ja. Har du ju en annan väska eller? Jo, jag har ju min gamla fast då får jag inte plats med alla böcker. Och så är det så gärna då det batteritid på datorn så måste man ha med laddaren. Och... Men vad har de köpt in inför datorer? <laughs> alltså, det är... man ska ju ha en sån dator som vi. Ja. Den här är ju perfekt. Det är vad kan det vara? 15 tums HP-pro-bokdrar. Det är inget speciellt alls. Mm. Den är liten med bra batteritid. Det, är det man vill jag man ha. Men vi tar någon minidator som är 13 utan Nej. en lagom. Det är ju perfekta. Det, är... det måste ju vara mindre än den skärmen. Ja, det. Den är ju 15 så det kanske är 14 eller 13 tror jag. Ja. Men det är ju lagom i alla fall. Men sen är det jätt... mini-laptops. är det bara jättestörande. Så, det är sånt som Björn alltid ja. hade. En sån, ja. ja. ja är så... Jag var hemma hos dem. Kävlar var de motorer. datorer. Ja, alla barn hopp. Har... Andreas har... Jag tror vi var några alla, alla barn hade en dator var. Och så hade... Hon, Karren hon hade två. Och så hade, hade de en familjedator. Liksom. Och så hade Björn sin jobbdator. De de, <laughs> ja, det var det gick? Var det vill Ja, de det oh, hur många datorer som helst. Vad skum. Nej, men... Alltså jag tycker Volvo, man ska ju satsa på någonting sånt här. Med bra batterit. Det ska vara så snabbt upp, snabbt ner. Ja, men jag tror ändå att de programmen som används i de datorerna. De kräver nog det kanske. Ja, de kräver liksom det som finns i de datorerna. Den här liksom får med sig för det. Det kan ju vara så. Men för det, det, det jag använder till, det är verkligen, du, du behöver bara ha en snabb dator. Snabbt uppskriva någonting snabbt ner. Du ja. Man vill ha den här aslånga att den ska komma igång och hålla på. Ja. Det ska vara som en iPad. Låsa upp så den är klar liksom. För våran blir liksom sjukt seger på att starta. För mm. de här så jävla med program och grejer. Men vet du vilken är perfekta här Chromebookar du vet som vi fick låna i skolan. De hade det absolut sista hade Anderssons online klubb med. Jag lånade den ett tag. Mm. Det var fan en perfekt dator. Höstedom ja? ja. Han hade ju en sån. Ja. Det var som en iPad i batch, ja. så var den klar att köra. Och så fanns det ett sådant där det enda var att det inte hade Windows det var inte riktigt bra, men så fanns det ett skrivprogram öppna hur, hur snabbt som helst. Det ja. var perfekt dator. För du sen behöver man ju inte så mycket. Det är ni behöver några Juteriblandningsprogram alltså. Eller blandningsprogrammen Ja, juteriblandning Ja men vad fan? Bulla på med. Kom till mig om du vill blanda lite gjuteri grej. Eriks juterri. Eriks gjuteri alltså. och stuckatur. Ja. Tänk om du blir gjut. Alltså, jag kan inte tänka att jag. Jag kan inte bli gjuteri. Kan du inte. Nej, jag var ju personmagnare. Det var inte juteri Står vi bandet då? Bandet? Ja. Är det på, på power train kanske? Band? Ja, när det är ett band så står du och så är det så här. Har du, ska du gå fram, klicka på en knapp, skruva på en uh, mutter Aha, ja, ja. och daska iväg den eller vad man gör. Ja, det är inte juteri. Nej, det är inte ju juteri. Men är det på personvagnar eller på power Det är eller på båda inte. Mm. För det verkar ju astråkigt. Ja. För Elsa vet du, hon har ju, hon har ju äntligen fått jobb nu. Mm. Eller, äntligen, äntligen. Hon är lite på Jättening och geta, men mm. hon fick först jobb på restaurang på Karlsruhe. Mm. Och sen så gick hon även på skolan här i Och städer hon ibland också. Så att... Men äh, hennes kompis var så alltså tur då. Så då hade äh, deras gemensamma kompis. Hon jobbar ju på Volvo. Mm. Och då står man ju två för de här banden. Mm. Och då lämnas en sån här. Är det någon du, du vet så här vill äh, jobba med dig då? Mm. Då ringde hon bara och frågade: henne, Vill du jobba med Eller hon bara. Kan Fick en jobb utan att liksom söka Någonting direkt på Volvo oh, fan. Så Ofta. jävla flyt det, kan man ju säga. det borde man ju ha alltså. Det är så man här Får ju välja inriktningar Och vad man vill läsa in sig på Funderar på elektriker Boomerangkastare Var det? Nej Det går inte <laughs> Går en basketboll jag, jag går och får nog basketboll. Basketball. Jag vet du vad det finns en Australien eller? Boomerang-inriktning. Man blir sån... Eh, vad heter det, sån infödning i Australien? Boomerang-boy. <laughs> Fan. Boomerang-boy heter den alltså. Du ska piggar i då. Ja, jag har inget. Du käkar två bananer. Ja, jag vill ha tre. Jag har inget mer. Erik kom hit direkt ur skolan och sa Fan jag är hungrig Ja men, ta banan. Kan jag ta två? Så <laughs> jag var det för att säga Kan jag ta Är det fast två? Jag tar dem då Det fanns ett saftigt plommon där också Men Vi gillar trädet full av plommon där ute Det är bara att gå och hämta uh -huh. Det är kul att så mm. gott med plommon. Vilken är din favoritfrukt? Min mm. Jag gillar Cantaloupe melun. Den är inte så jävla Jä god. Inte? Nej jag gillar den här äh, pekan... Nej. Nätmelon? Honungsmelon. Nej, jag gillar inte melon. Nej, gör det inte. <laughs> <laughs> de men Vindruve, du gör inte inte. Varför börjar i samtalet med mig? det är, kan vara gott. Vidruve, men det, det blir liksom... Gillar som... du är röda eller gröna? Gröna. Nej! <laughs> Och röda är bara så Nej, det finns ju utan kärnor. De vad. bra. Oh, ja, de kan vara väldigt ja. goda. Jag... Sen gäller jag... Um... Jag har inte gillat ananas, men du har det var för ett tag sedan. Jag är jävligt gött ändå. Alltså, grejer med ananas att det är så siligt, Bara nu så ananas nu får jag så här... Att det liksom sticker i munnen. Men man mm. äter så mycket sådana, då blir det på tungan, du vet, att det blir, ja. till, det blir typ känsligt Något som jag inte har på ett tag, det, det är ju kiwi. Det är fan gött. Ja, men apelsinen är bäst. apelsinen Ja. Det är ganska mm. ja. kul. Jag har alltid haft förkärlek till bananer alltså. Ja, det vet ju nästan vad Sverige <laughs> bananer. Jag, jag tycker nog... Kanske ban... därför den här är och bananen. <laughs> jag har alltså bananen. Nej, bananen är min favoritfrukt. Men du är att den är ju så god. Det funkar ju i alla lägen bananen. Om du är hungrig. Alltså om du verkligen är hungrig och behöver äta banan. Då känner du, mm, vad gott det vore med någonting nu. Varför inte en banan? Så när äh, dina... Kompis, kommer det skålar fulla med popcorn, chips, godis. Nej, banan. Banan, vill jag ha. Kabel, ta far med banan. Skålarna, stycker upp. Den är fina tärningar. Ta ja. en gaffel. Det är mina snacks, och så får man lite chokladsås. Du vet att alltså, de här äh, kycklingköttbullarna, de här minikycklingköttbullarna, äh, ja, ja, ja. de skulle göra lättrarna av som fredagsmys godis. Tänk så de är banansmak det var Det blir gott Jo, men seriöst. Så du vill alltså ha banantränkta miniköttbullar? Banan? Nej. nej. Jag tänkte när jag såg den, att banan, det enda det inte fungerar på, det är ju pizza. Pankaker. Ja, det är gött. Äh. Va? Ja, är jättegott med banan på pankakar. Och i pannkakor och bananpannkakor, det är jävla gött. Nu får du ge skojar du, eller? Skojar du, eller? Men, skojar är ju asgott. Och... Ja, det är säkert. Jag ska aldrig göra det. Vi... Bara senast igår tror jag, så såg jag här på Instagram. Hade någon lagt ut. Vad tror du? Nu måste jag hitta det först. Bananpannkake. Banan. Det är det du som blivit upp det eller? Du kanske inte var igår förresten. <laughs> kanske på Twitter. Men jag ska hitta det här nu. Jag ska visa dig. Jag ska visa en bild. Du kom efter att ha sett den här bilden. Så kommer du tycka? Vara äcklad för all evighet. Ja, det är gott. Med... Jag, jag kan inte ändra min åsikt. Vad jag bara tycker jag är gott över en bild. Bananpannkakor ser det precis lika dagar ut som vanliga pannkakor. Bara tillägg banan. Ja, ja. Jo, ja Alltså varför kan du inte bara visa en annan bild med banan? Eller pannkakor? Jag... Podcasten. Jonas Kjellman är klart ett IFK. Känn <laughs> på den. Erik, kommentar. Ja, det är bra. Nej, men, är äh, allt du har att säga? På denna historiska varv Jonas Kjellman. The king of the... Six meters. Alltså, ja å, han är ju verkligen en av de bästa han är en av Sveriges, Sveriges bästa ja. En av världens bästa till och med. Han är ju Sveriges bästa vänsterkant. Nu ja. säger vi handbord inte Världens bästa vänsterkant. En av, en av världens bästa Och han spelar nu i lilla IFK mm. I föreningen IFK, Som, IFK, som han tog trampolinskutt på Innan han flög ut i Atletico Madrid Och tog Champions League Och vann ligan Nu spelar han tillbaka här med sin bror Hur känns det? vad heter hans bror? Jo, Filip, Filip Kjelma. Har, har Filip. du sett dem i, eh IFK lite en bild? Ja, jag sa Du såg den bilden. Ja. De var inte så Nej. lika ändå. Hur gamla han. De, han är inte tre. Ja. ja. Och han eh, Eller 20 blir det väl då. Jonas är väl eh, typ 34 eller? Ja, något sånt. Så det är ju jättestor skillnad ja. mellan dem. Men du spelar dem ihop lillebror ja. och storebror. Ja. Vad spelar han? Ursäkta. Han är ju 9 eh, men det var ju, eh, det var ju eh, Jonas också när han kom. Ja. Han var egentligen, ni, egentligen nio meter, bra. Men så satte ju Blombeck ner han på kanten. Mm. Och så blev jag på kanten. Mm. Det blir ju alltså. De som spelar nio meter de är ändå rätt bra på kanten ändå. De är rätt tystare på kanten. Ja. Men det är samma sak som jag. jag. Eftersom jag i träningar spelar ju så jädra jä mycket på nio meter idag. Då, mm. då blir jag ju automatiskt en helt okej spelare där också som ja. funkar. Jag går på att jag, jag, är, lite, jag är som playmaker. Jag sätter nästan aldrig mig själv i eget läge. Jag sätter andra ganska ofta i andra i lägen. Så det jag är ingen målspottare men jag. En målprockare. Där! Där! Där satte du som en. Det var en. Rättig klikan så att säga. Vet du, jag gjorde igår. Nej. Vi hade en sån här brandövning. På vi, Volvo? Ja. Ah. Ja, helt klart. Så vi... hade hemma så Alla, nu är det brandövning! <laughs> ut härifrån! Nej, så vi tog... Eh... mamma har Doris? Har Doris? Nej, alltså, det var ingen brandövning så att alla skulle springa ut. Det var liksom... Så att... Fick eh, du skjuta med en... Nej, men en sån här... Uh... Pulver Nej, pulversläckare? Nej, men en sån här... Uh... Anna tackar. Vad är vattenstänk kallas det? Nej, men en sån här uh, vattenpistol. Vänta, Vatten... <laughs> vi stod och nej, nej, med nej, Vi det var halva klassen för åka till uh... Volvo's egna brandstation. Va? Volvo's egna hemliga brandstation precis utanför Marista och Brenfleet. jag var med på rit just så eh uh, att jag skolar. Jag tror inte på den hit att de har egen brandstation. Ja, det är sant. De har det alltså. Ja, det var en egen brandstation? Brandstation. Är... inne på volvområdet. Eller inte brandstation, men <laughs> kanske brandstation. det kanske. Alltså de har ju det, ingen är, brand Det var de ju ingen brandbil där. Nej, nu, nu kanske inte riktigt ja. att det är liksom brandbilar som det är så Volvo på. Nej, då det är lagret för pulversläckare. <laughs> För det är så, vi åkte, jag tror inte det var någonsin Bra <skratt> en grannstation, men vi åkte dit i alla fall. <skratt> det var sådana de sån här uh, truckutbildning eller Oh shit, får du det så? Nej. Nej, jag trodde du skulle få det. Nej, vad fan. Vi är för unga. Ja. Sen tar vi den, det är fan skitkul att köra truck, du vet. Får ni göra det sen? Du får göra det, och du gör det. Kör truck, det är kul. Då... Jag, jag får ju köra truck, men jag har inte jävla aning om man gör Vad får köra. Men du får köra på, på, på mopedkörning. Ja, men du måste ju ha licens för oss. också. Vad man göra? Ja, för att uh, få använda dig i ditt jobb. Ett snabbt avrör du. Ja. Nej, men, då? men jag får ju köra tryck på, alltså bara fram med trycken liksom. Alltså det är, Du får inte köra vilken. Är, du kan inte köra liksom en stor jävla 35 spakar och en nio gafflar tryck liksom. Men två gafflar och ratt. <laughs> <laughs> ja. Det är om, om du det... vet vad du gör så kör på Ja men jag har ju lagligt sett få över det så jag vet inte Men jag har ingen aning om vad man gör Nej då är det inte så lag. lagligt Men jag vill, jag vill ju bara köra till på för de har knopp Tror jag <laughs> Ja de vill ju ha skola Jag älskar ju, jag, jag älskar ju alla fordon som har knopp på ratten jag saknade det där på den där gräsklippan jag hade på campingen. Fan jag, den var alltså, jag Där man bara rätt på den. Där. Det ska ju vara knopp. Ja. Fan vad besviken. Ja, fan. Och där på det här hemliga centret då. Det är inte så hemligt. Så satte vi oss vid... Det <skratt> <Du> står Hemligt center. vad inte så. på skylten. <skratt> så satte vi oss runt ett bord. Och så var det en av Volvos egna brandman. Jaha. Som höll... Det finns <skratt> två andra, nu går det på. pension. Ja. <laughs> men nej, men då höll han en liten eh, föredrag på en powerpoint om det så. Och så. hade inte att hålla ett powerpoint om kör, för var en mann. <laughs> <laughs> och så fick vi se några filmer. Och det var väldigt sjukt ändå. om man la och det tänkte i det här rummet och så lägger du ett sterilljus. Varligt... Så nu säger jag stort det. Jag Fyra gånger två meter kanske. Ja, så liksom, det var ett lite sterilljus. Långt. Tänder du på det ja. så lägger du det i din säng. På fem minuter så kommer hela rummet vara bra. Men om jag lägger det så rinner det ju då kan du inte. Nej, det är så här. Du lägger. Om, om du lägger ljuset på ditt tecket till exempel. Ett, ett långt ser in ljus. Jag har du tänder så lägger du det så bara. Nej, du liksom lägger det ner ja. Så att det tar aldrig tecket. Du ja. kommer tecket till slutet ta i sängen. Så att det liksom tar alldeles jättemycket. Ja. kommer det komma. För det är ju mycket plast i sånt här nu för Så då kommer den de farliga kemikalierna åka upp för de stiger för det är så varmt. Så då kommer de åka upp och så blir det jättesvakrök. Och till slut när det kommer in syre du måste hova in den med hov Och så alltså när det kommer in syre samtidigt. Då kommer den röken börjar Ja, då kommer den självanta. Och då kommer den i sin tur ta hallig väckar och allt annat. Men jag, det jag tänker är ju att om du lägger ett seriöst ner, då slocknar ju det. Eller? Jo, ja. om det tar jo, för det brinner ju neråt på stället Om det ligger på sidan då har det inte att brinna på liksom, då kommer det slockna. Eller? Ja men det tar jag eld i det andra. I täcket, du kommer ju där sedan spela. Ja, det förstår ju. Ja. jag. Jag förstår hela allt det här. Ja. Men att det skulle ta el direkt från till täcket är jag inte så säker på. Också. Du har ett nytt styrningsljus och så har du liksom den där lilla tråden och allt på det där. Och du lägger ner du kommer det, kommer ju liksom ta typ tio sekunder i det där eller täcket. Och då liksom spelar inte styrningsljuset någon roll. Okej, okay, okej, okay. jag, jag tror på det. Du har gått ändå vårdsutbildning ja. och Volvos. <laughs> jag har gjort detta. Och eh, så på på tre minuter så dömde man en termometer på en hylla också. Så det, i början så var det rummet typ på 20 grader. Uh -huh. På tre minuter så var det upp i 350 grader. Och ja, men på är fem den här, minuter så var det över 600 grader. Jävlar. Uh -huh. Men är den klassiska när det är typ ett helt vitt rum och så tar du i gardinen? Det är ny. För uh -huh. den har man ju typ sett i tio år. Ja, nej, det är liksom ett fullt utrustat typ kontorsrum med soffa och kontor uh -huh. och sånt där. Ja, för den kommer du ihåg när allt ja. kommer bland. Man åh! Nu så ni se vad som händer om ni drömmer spisen på ja. Så ser man att det börjar ta till någon liten så här. Det är dåligt inre 2 x rum, en förtull Och typ gardiner ja. Och så är det någon som tänder på lite i hörnet Och bara, åh nu ska vi se hur det går till här När den brinner upp det här rummet alltså Nej men den videon var det så jävla ny nu För den datorn som man hade Det var liksom gamla Windows Start Liksom de riktigt gamla gråa grejerna Och Windows 95 eller 98 eller? Ja något sånt där Vad det och så var det liksom eh, de klubbarna som hade liksom riktigt jävla 80-talets fristyrer och sånt där. <laughs> så det var så där, krulligt backslick ja, med fylla typ längst ner. Ja, och sen så fick vi se, eh, det var en fotbollsmatch i, i England för länge sedan. Så mm. var det en sån här jättestor träläktare. Tänkte liksom, en eh, där Ullevis läkte typ halva mm. den. I trä? Ja, i trä. gamla Ullevill nio. Gamla, tror jag. Ja, det låter ja. logiskt. För när den är raka, Halva den, typ. det är jävligt stort. Ja. Så då var det någon... Jag vet ju inte vem nu då. Nej, men någon. Det var någon... Var någon som det var hade någon... En, I en a killer, <skratt> tror jag. Så var det en som hade en cigarett. Och så slängde den iväg den utan att släcka den så här. Och då hade den antänt i några torrarlöv så låg under där. Som sedan antände i själva trät. Åh oh, jävla, ja. Och då är det liksom trät. och blev ändå en liten brand där. Och liksom folk bara... Och sen så kollade de med och då liksom det blev jättestor. Mm. Så det var det de som stod en halv halvstek runt där. Och fick liksom, sprang bort. Mm. Och sen så tog det typ fyra minuter, så var det liksom halva läktaren ibland. Oh, och sen jävlar. efter tio minuter så var det liksom hela läktaren. Så jag Och så var det liksom eh, hur jävla mycket tjockdröj som helst. Så att... Eh... Så shit, nej, de gånger när jag eldat har det fan varit svårt att ta eld på saker. <laughs> Ja, så alltså då liksom då var är alla det såg ju, det var ju så jävla äckligt ändå för man såg liksom vilken jävla panik som folket fick. Och så var det liksom folk som låg liksom medlistlösa i ja, röken där. Fan, och så var det en äh, kille som antas antat alltså, liksom brann och så kom det typ Kanske. fint. Ja. 30 par som tog av sig sina jackor och bara slog på så här eller skulle slockna. Så det var liksom skitvit Så stod liksom hela, alla som var på lekten Det var liksom fullläktaren också ja. Det var inte en plats som var tom Nej. Så alla liksom sprang ner på fotbollsplanen Så såg man liksom, det kanske var 100 meter i mellan så såg man liksom Bara ett jättestort moln och så bara brand och. Ja, ja men fan vad äckligt eller? Ja, det var ju helt sjukt Nej, den vill inte jag gå på den, ja. den. Och så visade man en film Ja vad var det här då? Som var likt det som hade i Göteborg för år, som Med den här nattklubben Ja, no, just det, den ja. ran ju upp, ja. Ja, så var det en annan nattklubb som det var ett band som spelade. Ja. Så hade de såna här uh, små. Så här, vad fan heter det? Tom, inte tomteblås. Men sådana här gnistor du vet. Uh, som. Uh, uh, uh, Ice-sparkade. Ja, som där, man måste säga att det är typ Ja. Uh. Fast sådana. Ja, uh, typ så. Så hade de bandet där som det ser, det ser lite häftigt det som är ut bredvid scenen sådär. Ja, oh, det var sådana, typ sådana, ja. modifestivalen Ja, sådana där Och då hade de ändå säkrat eh, scenen Så att det inte skulle anta eld ja. Men det var ju, tyvärr, det var gardinen ändå och, det så, och så var det Då jag ser det ändå med men taskigt, så var det en, en snu som filmade ja. Och då såg man liksom det för loppet När det såg alltså Och då sprang han ut därifrån från början mm. Och sen så såg ju mer och mer folk det Så då började alla lite som springa och det blir så, det man vet att man har gått in, det vill man ut igen. Så då liksom skulle alla russa mot den här ingången. Alltså, det man vet. Ja, men, att, om man går in i en dörr, då vet man att den ja. dörren finns. Så då springer man dit, och det har ju det alla gjort. Så mm. då var det så att bandet, insåg inte det började, så det brände typ bakom i kanske 20 sekunder. Ja. Och sen slutade de spela så sprang de ju också iväg. Ja. Och då efter en minut så var liksom hela scenen på den i brand och sånt där. Det här, så då ja. var det, det var 420 personer där inne var det hundra omkom. Och och de jag... kom ju inte ut säkert, de försökte och, pressa sig ja, ut. För alla liksom låg i den äh, ingången där, typ kanske 30 pers där, som bara låg det liksom tryckte, Ingen kom ut utifrån, det fastnat av mm. panik så, så var det, det var ju flera som äh, omkom i flera rum också. Det var typ två i köket, för det var liksom jättemörkt, det var ju mörkt på natten. Och så var det några svarta rökar så då det på golvet och då hittade man inga, ingenstans liksom. Och de krypit in i andra rum och så hade de ja, med, medvetet där. Det så det in i säkert ja. på. Ja. det var det 420 där inne, 100 gånger 115 det var allvarligt skadade för Gokka. Ja, du sett? du vet det här mot alla odds så gick på tv och de vandrade genom Afrika? A. Du vet det. Såg du som var så helt äcklig ut, alltså helt ansiktet, helt sönderbränt. Jag så bara något avsnitt, jag såg inte så länge vet jag. Nej för då, det, det är bara så alla vet, han var ju med i den här som du sa i Göteborg då. Ja. Då hade han ju han hade ju, hela ansiktet var helt han ut som den här killen i är en sten i Fantastic Four typ, som han såg ju Ja, ja, ja. Det var helt, det helt liksom. Ja, hela ansiktet. Ja. ja va, va, va. Och sen efter de där här leviderna så fick vi ut så hade de en sån här um, Liten docka Som man hade lite sån här uh, sprit över mm. tog en så såhär ja, Och så där. Det är ju det som tänk att han tändstickare såhär flicka <skratt> iväg Den som fick fingret bara <skratt> ja, Så tändade de alltid på en docka så, så fick man ta på sig så här Tjock jävla brandmansjacka och mm. handskar och grejer Så här. tog man en sån här uh, brandfilt Så skulle man springa så täcka kroppen Sen alla luftvägar vid halsen så in i armarna så. Alltså, man ska dra så här. Ja, att och så man ska stryka, tätt. smeka. Liksom smeka ja. låren och pungen. När vi hade det här i. Smeka låren och pungen. Det är väldigt att man tar pungen nu <här> <Ja. här> <här> <här> <här> När vi hade det här snabbt i ändå en dag. Var är där Hur gör man brannfilten? Och jag aldrig gjort Ingen aning om vad man vet direkt. Och då sa jag så här. man ska lägga det på så ska man ska man slå på ja. dem så alla bara <laughs> de bara man prata till jag bara ska man stå och slå alltså vad mm. då du ska inte slå han då får han ju bara nån där och blir liksom. Det blir ju ändå ja. med luft du ska liksom dra ja. så här alltså, alltså när man täcker alla ingångar så ska man drar så här så. och det klarar ju alla för de är ändå han liksom eh, så bara dockar upp när han tog över den så så tappade han all ingångar. och så smekta han aldrig så drog han av en gång, liksom, tänkte jag liksom stilt, voila! Och så brann den fortfarande liksom. <laughs> Bra! <gör> Oj! Och så tog jag på den så liksom brann den igenom filten nästan. Jävla <laughs> kassade! Ja. Och sen så hade de, några körde in i sig en, en, en golfbil. Sen hade de en massa sådana här en, en brandsläckare på också. Och då hade de sån, ja, så Sådana så ni har typ hemma bredvid. Ja, fast alltså. vi har ju sådana här uh, pulversläckare. Ja, uh. det här var gas Ja, Nej. det var liksom liksom jordgas, koldioxid, mm. säg, åt, minus 80 grader kalcium Ja, det är någon i grej. Ja, som de har, de, ja, i alla fall. Och då hade de, hade en motor i bak på den eh, golfbilen. Och på ett släpp så att jag tänkte jag, vad ska jag göra med den där Och sen hade man en massa slanger och en stor gala där. Och så hade han en, i någon vatske i motorn där. Och så la han på liksom motorn. så brann det lite fint där. Och sen hade han något jävla reglar där och så liksom tryckte till den. Fy jävlar, vilken liksom flamme det blev. Liksom, ja, vad var det då? På sidan typ en och en halv meter upp i luften. Och ja, så stod han där. Och, ja. Vad det var det så coolt. Jag och, ja. och så hade han motorn där. så skulle man liksom springa och ta den där och den. De här där den större ner. Han ut den där sprinten. Och sen skulle man släcka den där medan han höll på. <f> <som skrisa> vill man ju ha Ja, det var ju skitkult. som inbyggda flamethrowers typ i det där, eller vad? Ja, det var någon Skitkult var det i alla fall. Och då skulle man, hade man sex stycken nya sprutare. Och bara det var ju skitkul. Liksom. Ja, det är askul köra sånt. Och så sprang man dit och så hade man såna sprinter som man skulle dra ut. Så. Och sen så skulle man så här för så fort. Det var ju på båda sidorna. Mm. Och så släppte man med mena Då liksom skulle man springa till andra så skulle man släcka där. Men då är det liksom redan hunnit så hade jag lite på andra sidan igen. Så då liksom skulle man springa fram och så tillbaka. Mm. Alltså jag var ju liksom rutinerad som jag är. <skratt> de bak på den och så gör lite så. Ja, då sen snabbt så där. Ja. Alla tjejrum, det är liksom en slang sådär, så där som man ska hålla riktigt ja. ut. Tjejerna hur lite typ i mitten på dansen eller liksom en spruta så <skratt> bara. Så <skratt> liksom spruta med under moten och över moten och på <skratt> han brallmann som under. <skratt> Ja, så efter det liksom alla liksom så och kolla och när man var klar så liksom ska alla applådera. Mm, det alltid. Ja, alltid. Ja. Ja. Det är jag Erik. Det är. Truga så när jag sprutar tvärt torkade <håll> bara i luften och bara körde och bara ja yeah! mm. så det var kul så de gått fram till den bara det var inget svårt ta upp han skulle bara två så har vi ett vit och bara man tackar. men är det inte så att om det är typ en brand och så slänger man vatten på blir det inte så att det bara säger är ännu mer då eller? Det beror, på, det, något jo, men det beror ju på vad det är som brinner För det finns ju Olika sätt att släcka bränderna mm. Vatten, koldioxid Sådana här Skum mm. och sånt där. Skumet använder man ju Det finns ju Om det är en typ en gasbrand mm. Då gör ju skumet ingen skillnad För då är spytamörat igenom Om mm. man har en sån, sån där, um, Som vi har nu Alltså en gasform och du kommer ännu i sin tids att kyla ner och sen försvinner det ut i atmosfären så. Ja. så men det snyger sig ju för att... Om, jag tror det, om man står stå och steker någonting... Jag, jag vet inte varför vi pratar om det men i alla fall... Om man står så här och så höll man i olja. Då börjar det brinna. Ja. Och någon som har tagit vatten och bara... Nej! Då flyger oljan iväg. Ja. Upp på väggen och börjar ta eld i väggen och skit. Ja. Och då kommer man ännu mer vatten håller på. Och så bara, sprider sig mer. Och så så var det en annan film som inte var lika laskig men kul cool, nog, det var att de skulle göra en eh, sån här jättestor brasa, som en... Eh, typ majbrasa ja, eller? Ja, jättestor brasa. Där de måste ha startat upp några fina pinnar och stockat sig upp till ett, en liten pil uppåt, så. Ja. Mm. Och så ska man ju ha tandvätska på det. För tandvätska är liksom... Du om Ja. Yeah. Tänvaskan liksom är långsamt ja. spridande Bensin så är poff Ja, så då tog de liksom bensin Och så haltade de på liksom typ Tre, fyra, liksom hur jävla mycket som helst Och så tog de en planka så, Som var lite stubin tänkte de ja. Och så hade de bensin på den Så tog han en tänstick, så Och så när han slappte den ja, så sa Det var liksom en jävla explosion Alla liksom bara planken flög iväg Och så filmade man sig efter det var ju alla lite typ, Låglig huller och buller Brinnande som fan Vad och... <laughs> jag har sett En asgrym som vi När det gick bra då Där du tog Granris Så hällde de på Sen så hällde de liksom Längst så jätter Typ Vad kan det vara Hundra meter I gräset Så hällde de mm. bensin bara såhär, Och så satte de på det här då, Och så har de Spolat runt För man ska se hur de gör det Och så ser man hur Det, så, hur det sprider sig snabbt Så bara Och hela vägen och så bara ser det Puff mm. Och så bara exploderar upp liksom, är hur grymt som helst. Men allra coolaste det är ju napalm, vet du vad det är Ja, det där spränger, eller det är som man använder ja. typ i filmer och sånt. Så bara, ja. För om man tar napalm då får du en här stor eld, ja. eldlåga. Och vi kanske ska gå ut på det här man ska inte hälla på bensin. Om man inte har kontroll, man har kontroll och det är jävligt roligt så ska man göra det. Om man är brandman då får man göra det ja. Men om man inte är brandman då ska man hålla sinna. Då ska man göra det med varsamhet bara Nej, Nu låter det tråkig jävla Jag skojade. Ha så kul som möjligt med bensin och eld. Ja. ja. Lek med el. det har jag gjort Det är jättebra <laughs> ja. Vi säger hejdå. då Så hejdå. syns vi antagligen En eller två veckor En eller två veckor Bye bye más <laughs>